«Ми дійдемо. Яке враження це справило на твою уяву?» Коли він запитав, я ж дрихнувся. «Божевільний, – відповів я. – Божевільний вчинив це звірство. Якийсь шалений маньяк, що тік із сусідньої Мезон де Санте. Божевільний. Твоя версія, – відказав він, – відповідає деяким моментам реальності, але не всім.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 Закоцюблених пальців старої Леспане. Як ти гадаєш, що це? Дюпене. вигукнув я розгул. Це волосся неможливо, це нелюдське волосся. Та цього я й не казав, відповів він. А втім, зачекаймо з волоссям поглянь лишень на оцей малюнок. Це точна копія того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 Має славу дотепника. Я маю на увазі його манеру. День є, сокіє, е експліке, секіпа. Заперечувати те, що є, і пояснювати те, чого немає.